а їхні лати, мов, яєчна шкоринка, тріскаються. «Козака несуть!» – печально співає дядько Іван. І вважається Юркові усе село, що в чорному зодягнуте. Слідом іде на той зелений луг, де високу могилу згодом шапками наносять. «Та що ви, дядько Іване, голови нам дурите?» Як може один проти цілого війська воювати? Скептично кидає крізь зуби Микола. Нам у Луцьку лектор із обкому розтлумачував, що тільки пролетарська маса може перемагати, коли нас тисячі і мільйони. Один може багато, ой багато, Миколко. Один гори переверне обертається на ту мову тітка Олена, якщо в ньому образ Божий. «А Бога нема!» – позіхав Микола. «А що таке образ Божий?» – питав Юрко. І вперто ходив до тієї могили. Сідав на траві, задрав голову до гори, дивився і думав. «Горбок, горбком!» сказав якось йому один чоловічина, котрий проходив мимо. «Вся наша земля як одна могила. Трава б не виросла, якби ми її своїм тілом не вдобряли». Утім, коли на тракторну бригаду спарткому надійшов наказ розгорнути могилу, той самий чоловік першим став перед сталевим лезом бульдозера зі словами «Но, «Чого стоїш? Давай! Чави і мене!» Розлючені сільські жінки силою витягали тракториста з кабіни. «Ану, вилазь, п'яний бугаю, бодай би тебе розгорнула та не позбирало!» «На що замахнувся, га? Поїдь хату свою розгорни!» «Бач, більма залило, і де тільки вони такі беруться в селі!» Прибігла жінка бідолашного тракториста, уся в сльозах, криком кричала. «Відійди від трактора! Відійди, молю тебе!» «Так бригадир же ж, Хай сатана з ним говорить! А ти відійди, мене й людей послухай!» «Один уже з церкви Христа скидав, і що?» «У білий день хмарка вирвалася, вдарило блискавкою, і все! Згорів живцем! Ти теж хочеш!» Закінчилося все важкою пиятикою в сільській кооперативі, під стінами якої так і лишився ночувати закиптюжений колгоспний бульдозер. П'яний тракторист увесь вечір обнімався з іншими дядьками, плакав і важко гикаючи дякував за те, що напоумили його. Люди ходили просити, щоб колгосп не руйнував казацької пам'ятки, бо орних земель, мовляв, і так вистачає. Так і луг лугом, що з нього візьмеш? А через кілька днів до хати принесли звістку, що на комсомольських зборах Микола проголосував за те, що курган не потрібний у селі, що навколо нього тільки одні забобони – що він відволікає увагу від проблем нового комуністичного життя. Микола не тільки проголосував. Він, як виявилося, був одним із головних на тих зборах. Тітка Олена того вечора тихо плакала. Юрко чув у ривки їхньої з дядьком Іваном розмови. «Я не чарів собі виховують!» тихо-бубонів господар за стіною. Нових яничарів. І чим тільки вони їх заманюють, а? Що їм обіцяють тим шмаркачам? Ой, світ, Іване, котиться до пекла, приглушено відповідала йому тітка Олена. Хіба ти не бачиш, що диявол уже тут? За стіною зітхав чоловічий голос. Як «Яка мати була! Яка мати! Як гискра! Аж світилася вся! А воно ж яке мерзотне! Тьху!» Могилу таки розгорнули. Одного ранку люди, котрі рушили в досвіта в поле, наштовхнулися на пустку. Посеред лугу чорніло місиво зі слідами тракторних гусениць. А вже до вечора селом пішла чутка, що це справа рук самого бригадира. «Я не хотів його вбивати, розумієш?» Юрко тримав заплакану Юльку за руки. Крізь пальці відчував, що дівочі долоні несподівано гарячі. Може, від того, що замить раніше, Дівчина поливала їх сльозами, затуливши обличчя. Той бригадир уже запивався, бо в селі його кляли. Скрізь, на вулицях, у кооперативі,